Faptele Apostolilor, capitolul 11 și versetul 27 În vremea aceea s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. În vremea aceea, să fim cu toată luarea aminte la vremea prin care trecem ca să nu pierdem nimic din ea. Dumnezeu ne-a dat timpul și prilejurile ca să câștigăm valori duhovnicești. Să privim în jurul nostru la tot ce se petrece în timpul acesta și să învățăm din toate adevărul lui Dumnezeu. Cine are ochi și urechi duhovnicești, vede și aude bine, ferindu-se de tot ce e rău și primind tot ce e bine. Da, în orice vreme se petrece ceva în viața credinciosului. Dacă rămâne sub călăuzirea Duhului Sfânt și coborările și înălțările sunt spre slava lui Dumnezeu și spre propășirea lucrării lui pe pământ s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Este vorba aici despre proroci creștini, deci proroci ai noului legământ nu ai vechiului legământ, căci Dumnezeu a dat bisericii pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Prorocia este un dar pe care Dumnezeu l-a dat bisericii lui Hristos atunci când este nevoie de el. Căci cine prorocește, zidește sufletește biserica. Acest dar a rămas și va rămâne până la venirea Domnului Isus. Proroc înseamnă cel care pătrunde în ceva ascuns, care vede înainte de a se întâmpla lucrurile. Mai are și înțelesul de cel care fierbe ca mustul. În lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie foc. Proroc este omul credincios căruia Dumnezeu îi vorbește și îl trimite în lucrarea lui de întărire și zidire a bisericii, așa cum este arătat în cuvântul scris al lui Dumnezeu. Despre proroci creștini vorbește și cea mai veche scriere creștină de după Noul Testament numită Învățătura celor 12 apostoli. Iată ce scrie, cu privire la apostoli și proroci potrivit dogmei Evangheliei să faceți așa. Orice apostol care vine la voi să fie primit ca Domnul, dar să nu rămână decât o zi, iar dacă e nevoie și a doua zi, dar dacă rămâne trei zile, este proroc fals și dacă cere bani, este proroc fals. După purtări se cunoaște prorocul fals. Cine rămâne în cuvântul scris al noului legământ și sub călăuzirea Duhului Sfânt va înțelege fără greș și adevărul despre rolul prorocilor creștini în biserică. Ori de câte ori ieși din Ierusalim, din locul păcii te cobori. Tot coborâre, smerire, se numește când te apropii de cei căzuți ca să îi ridici. Să fim atenți la coborâri. Credinciosul trebuie să se coboare mereu, dar numai în felul lui Hristos. Sunt coborâri prin Hristos, acestea sunt adevărate în alțări duhovnicești și sunt coborâri prin păcat și prin firea veche, acestea sunt drumul morții. Prorocii care s-au coborât din Ierusalim la Antiohia, de fapt s-au suit prin faptul că au ascultat de Duhul lui Dumnezeu. Orice ascultare de adevăr este o suire. Prin Duhul Sfânt Părinte, ajută-mă mereu, să pot să alerg naimte. Oricât mi-ar fi de greu, se pot să alerg naivinte, se pot să alerg naivinte. Ori cât mi-ar fi de greu. Versetul 28. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea și a și fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Unul din ei Deși au venit mai mulți proroci din Ierusalim, numai unul din ei a fost înștiințat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt că va fi o foamete în toată lumea. Deci când este vorba de înștiințări, Dumnezeu nu dă tuturor credincioșilor să-i descoperiri, ci alege pe unul din ei, iar El comunică și celorlalți. Aceasta nu înseamnă că numai El este vrednic și ceilalți nu. Cine are Duhul Sfânt înțelege înștiințarea lui Dumnezeu, fie că o primește direct, fie că o primește prin altcineva. Credința adevărată te așează în lumina lui Dumnezeu, te izbăvește de duhuri străine, duh de gelozie, duh de minciună, duh de partidă, duh de îndoială și de neîncredere, etc. și ți dă sfânta siguranță a adevărului. Avestit prin Duhul că va fi Ceea ce ai vestit prin Duhul Sfânt se împlinește sigur. Ceea ce nu se împlinește nu din Duhul Sfânt, chiar dacă se folosește numele Lui. Numai ceea ce faci prin Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, are valoare înaintea lui Dumnezeu și lucrează spre binele făpturilor sale. Când vestești cuvântul Evangheliei prin Duhul Sfânt, cuvântul are putere de pătrundere în inimile ascultătorilor. Atunci el este adevărul care lucrează cu rod. Va fi o foame temare în toată lumea. Desigur, felul acesta de a vorbi este hiperbolic, mărind un lucru pentru a-i arăta mai limpede importanța și se înțelege toată partea aceea a lumii, lumea din împărăția romană. Istoricul bisericesc Eusebiu ne spune că în anul al 9-lea al domniei lui Claudiu, el a domnit între anii 41-54, a fost foamete în Grecia și a fost simțită și la Roma, după cum ne spun istoricii Tacitus și Suetoniu. Această foamete a durat 3-4 ani. Foamete în zilele împăratului Claudiu Foamete, duhovnicește vorbind, se întâmplă numai în zilele împăratului Claudiu. Numele acesta, Claudiu, înseamnă spart, olog sau închis. Când stăpânește într-o adunare cel olog de păcat sau spart de păcat sau întemnițat închis de păcat, este normal să fie foamete, lipsă, sărăcie, duhovnicească. O foamete mare în toată lumea. Duhovnicește înțelegând, această foamete este și astăzi, așa cum zice prorocul Amos. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Când omul se așează în locul lui Dumnezeu și dă cuvântul lui în loc de cuvântul lui Dumnezeu, omenirea suferă de foame, căci numai pâinea adevărului satură sufletul. Cu ea să ne hrănim sufletele flămânde. Prin Duhul Sfânt credința, ori să-mi Se întărești, să pot să în stările cerești, se pot să-mi țin se pot să-mi țin în stările cerești. Versetul douăzeci și nouă. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în iudeea. Ucenicii din Antiohia n-au pus la îndoială cele spuse de Agab, ci au crezut cu toată inima. De aceea s-au hotărât să trimită ajutor fraților din Ierusalim. Aceasta e lucrarea credinței adevărate. Fapte 4 cu 32. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Credința dată de Dumnezeu Sfinților dărâmă toate zidurile și aduce în inim unitatea desăvârșită. Cine are Duhul Sfânt înțelege vorbirea altui credincios prin Duhul Sfânt. Dacă ești ucenic, mădular în trupul lui Hristos, nu poți să nu simți cu toate mădularele trupului. Dacă nu simți, este un semn că nu faci parte din trup sau ești un mădular bolnav. Adevăratul ucenic al lui Hristos simte cu alt ucenic și mai ales când acesta este în nevoie. Este o datorie sfântă a dragostei să se ajute creștinii între ei. Semnul că faci parte din trupul lui Hristos este grija față de celelalte mădulare, ajutându-le tot timpul în nevoile lor. Fiecare după puterea lui, căci nu nimeni atât de sărac și de neputincios ca să nu poată face ceva pentru trupul lui Hristos. Să vedem în această faptă de dărnicie a ucenicilor din Antiohia nu numai un sentiment de milă, ci o lucrare a Harului Lui Dumnezeu, o lumină a Marelui Adevăr, că toți cei ce au primit credința sunt o unitate de săvârșită. Conștiința trupului Lui Hristos în toți cei mântuiți, prin credința în jerfa Lui, trebuie să fie o parte din legea Duhului de viață care îi stăpânește și care se vede limpede. Mântuirea omului este dovedită numai dacă are conștiința de mădular în trupul lui Hristos. Acest lucru face parte din primele litere ale alfabetului credinței adevărate. Domnul Iisus Hristos creează o adevărată frățietate. Ucenicii dintre neamuri trimit un ajutor fraților care locuiau în Iudea. Ei sunt o familie acum căci zidurile care îi despărțeau au căzut. Numai prin Hristos se face adevărată unitate între suflete. Bucuriile pe care le au ucenicii Domnului Hristos sunt în primul rând ale Lui, pentru că toți cei ce s-au hotărât să-L urmeze nu mai au nimic al lor, nici ei înșiși nu mai sunt ai lor. Și dacă ei sunt ai Domnului, cu atât mai mult punga și averea lor aparțin în Lui, iar El prin Duhul Sfânt împarte bunurile întregului Său trup, biserica, după cum este nevoie. Credincioșii trebuie să înțeleagă bine adevărul acesta și să nu se împotrivească. Dumnezeu ne cere să dăm după puterea pe care o avem și daruri trupești și daruri duhovnicești, căci toți avem și putere și daruri. Facem noi așa să ne cercetăm. Un ajutor fraților care locuiau în Iudeea Un gând duhovnicesc Dacă locuiești în țara laudelor lui Dumnezeu, așa se tălmăcește Iudeea, nu vei duce lipsă de nimic. Dumnezeu îți poartă de grijă când ești în nevoie laudă-L pe El cu toată ființa și tot timpul și restul vine, fii sigur de aceasta. Prin Duhul Sfânt putere să-mi dai aici jos, să pot purta înveiere lumina Lui Hristos.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 Când am aflat ce este binele, să-l și înfăptuim imediat. Amânarea duce la uitare și uitarea duce la moarte. Dacă ai mult, dă din bunurile tale. Dacă ai puțin, dă din inima ta, spune un proverb arab. Iar un proverb indian spune, pe un sărac îl bucură mai mult un dar mic dat în grabă, decât un dat mare dat cu întârziere. Grabnic când tu ești la dat, îndoit ai ajutat. Dumnezeu care privește, îndoit te răsplătește. Amânarea spre cei bine poartă moartea crudă în sine. Fii cu grijă în jur mereu, asta-ți cere Dumnezeu. Hotărârile bune sunt bune numai atunci când le împlinești fără nicio lipsă, altfel n-au valoare. Mai bine să nu promitem și să facem, decât să promitem și să nu facem nimic. Ce urât este unui creștin care nu se ține de cuvânt. Ceea ce ține de viața cea nouă primită prin credința în Domnul Isus Hristos trebuie împlinit repede înaintea oricărei lucrări pământești pentru că această viață e de natură cerească și veșnică. Trupul lui Hristos este veșnic, de aceea trebuie îngrijit așa cum ne învață Duhul Sfânt prin cuvântul adevărului noului legământ. Comoara aceasta este purtată în vase de lut și ca să o îngrijim cu atenție pe ea trebuie să îngrijim și vasele și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. În înțeles duhovnicesc, ajutoarele sunt trimise totdeauna sfinților prin Barnaba, fiul mângâierii, și prin Saul, cel cerut prin rugăciune. Din cele citite în Cartea Faptele Apostolilor, aceasta a fost prima misiune încredințată lui Saul de către Biserica Domnului. Prin lucrarea săvârșită de el timp de un an, în adunarea din Antiohia, Frățietatea a recunoscut în el pe alesul Domnului și a avut încredere să îl trimită, alături de Barnaba, la Ierusalim. Când Domnul își alege lucrători, sunt recunoscuți îndată de ceilalți credincioși. El îi pune în slujba sa, lucrând în deplină înțelegere și părtășie cu biserica, trupul lui Hristos. Și au trimis acest ajutor la prezbiteri. Aici întâlnim pentru prima dată cuvântul prezbiteri. Cuvântul este grecesc și înseamnă bătrânii. În adevăr, Duhul Sfânt a rânduit ca în fiecare adunare creștină, în fiecare biserică, să fie câțiva frați mai în vârstă și cu o viață sfântă deosebită, să poarte grijă de bunul mers al adunării și de nevoile ei. Acești frați bătrâni, prezbiteri, se mai numesc și supraveghetori, sau episcopi. Să nu se confunde cuvântul grecesc prezbiter, bătrân, cu termenul grecesc lereus, preot. În Noul Testament nu este o preoție specială ca în Vechiul Testament, ci titlul de preoți îl poartă toți creștinii, bărbați și femei, ca urmași ai marelui preot, Isus Hristos. Deci este o preoție generală. Cuvântul grecesc, Lereus, nu este niciodată arătat unei categorii de oameni creștini având slujbă specială de preoți. Cine traduce cuvântul prezbiter cu preot, o face cu la necredinței, care nu se teme de Dumnezeu. Dar chiar dacă nu crede, nu va scăpa de judecata dumnezeiască a zilei celei mari care vine pentru toți cei ce n-au ascultat de Dumnezeu și i-au stricat cuvântul. Ajutor prin mâna lui Barnaba și a lui Saul Ești tu, fratele meu, gata să ți se încredințeze valori ca să le duci acolo unde este nevoie? Noi, toți urmașii Domnului Isus, trebuie să fim mâna lui cu care să ajutăm biserica cea vie în nevoile ei.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 Ajută-mă mereu Se pot să lerg naimte Oricât mi-ar fi de greu se pot să lerg naimte Se pot să lerg naimte Oricât mi-ar fi de greu. Prin Duhul Sfânt credința, Oricând să-mi-o să pot să-mi țin ființa, În stările se să pot să-mi țin piii se să pot să-mi țin în stările cerești. Prin Duhul Sfânt, cu să-mi dai aici, jos, se pot purta-n Lumina Lui Hristos, se pot purta în vegere veghere, Să pot purta-n Lumina lui Hristos, prin Duhul Sfânt, păstrează. În mine viu, abăt, se pot cu mintea trează. Să ascult al tău cuvânt, Să pot cu mine te-a trează, pot cu mine te-a trează, Să ascult al tău cuvânt. Îți <fie> mulțumesc, de Duhul Sfânt trimis Să pot s-alerg Spre raiul tău deschis se pot s alerg se n-ai-n Să pot alerg Spre raiul tău deschid.